Аудіокниги українською від студії «Колідор». Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте цей канал. Дякую кожному із вас за підписки, вподобайки, за ваші коментарі та поширення у соціальних мережах. Втім, найбільшу вдячність я висловлюю нашим захисникам, воїнам Збройних Сил України, Завдяки їм української стає більше. Роберт Маккамон Примарний світ. Я вже точно знав, що настав кінець світу, коли зайшов у кімнату і побачив у своєму кріслі Вільяма Шекспіра. Вірніш, мені просто здається, що це був саме він. В будь-якому разі це був один із тих хлопців, що носили крахмальні коміри і оксамитові піджаки, з яких сиплються постійно застарілі слова, ніби старшокласники у шкільній п'єсі. Я покликав Віру, гукнув їй. «Віро, іди швидше сюди і подивися на це». І вона тієї ж миті забігла до кімнати. Зрозуміло, ми і раніше бачили привидів, як і будь-хто у нашому світі. Але Вільям Шекспір, який сидить у твоєму кріслі, у твоїй вітальній і дивиться телевікторину, це до біса незвична картина. Час від часу він ворушив губами, схоже, намагався відповідати на питання ведучого. Потім... Відкидав голову назад, заплющував очі і промовляв «О горе мені!» Промовляв ясно і чітко, як дзвін церковний. До кімнати забіг Бен Молодший, став між мною і матір'ю, і ми вже втрьох почали спостерігати, як привид намагається спілкуватися із телевізором. Старий добрий віл мав такий самий вигляд, як і решта приводів. Він був не зовсім тут. О ні! Його прекрасно можна було розгледіти, і навіть можна було вгадати, який у нього колір волосся, шкіри, одягу. Втім, він був якимось туманним, і крізь нього просвічувала оббивка крісла, на якому він сидів. Він потягнувся було до торшера, що стояв позаду нього. Втім, примарна рука Віла не змогла торкнутися предмету. «Горе мені!» – повторив він і перевів погляд на нас. Очі в нього були сумні. Це були очі людини, яка загубилася під час тривалої подорожі і ніяк не може віднайти шлях додому. Віра звернулася до нього. «Ви хочете, щоб я перемкнула канал?» Вона завжди була ввічливою із привидами, які вирішили завітати до нашого дому. Навіть тоді, коли їх ніхто не запрошував. Старий добрий Віл почав потихеньку розчинятися у повітрі. «Це нас не здивувало, адже ми вже неодноразово бачили таке». За хвилину у кімнаті лишилися тільки обличчя і перука. Обличчя блідим місяцем висіло у повітрі, а далі зникло й воно. Лишилися тільки очі. Очі декілька разів кліпнули і теж зникли. Але всі ми розуміли, старий вілк пішов не назавжди. Він не міг піти далеко. Він, як і інші, змушений поневірятися примарним світом. Хаос. Ось що це таке. За декілька секунд мій син гукнув. Тату! І підвів нас з мамою до великого вікна у вітальні. З нього відкривався чудовий вигляд на луку. На дворі стояв жовтень і природа навколо набувала червоних і фіолетових відтінків. Небо було зеленувато-сірим. Воно завжди таке перед смерчем. Нещодавно Віра зауважила, що таке небо нагадує шкіру ящерки, а я ще подумав, що точніше не скажеш. Бен молодший тихо промовив. Тату, ось, ось знову. Ми з вірою глянули туди, куди він вказував, і теж побачили це. Треба було бути сліпому, як кріт, аби не побачити. Смерчі завжди бувають дивно-зеленого кольору, як шкіра ящерки. Днями один такий пройшов просто по Пенсильванія-авеню у Вашингтоні. Це показували у п'ятигодинних новинах. Якби там не було, але менш ніж за 200 ярдів від нас кружляв смерч. Будинок затріщав і заскрипів, ніби все довкола раптом почало розхитуватися і жити власним життям. Лампочка перегоріла, і наступної миті вимкнулася вся інша електрика. Боже, — прошепотіла Віра, Стоячи за моєю спиною у блідо-зеленому світлі Господи, пощади нас! Їх можна було роздивитися у смерчі. Вони кружляли і кружляли, натикаючись одне на одного від самої основи до верхівки. Важко сказати, скільки їх там було. Думаю, не одна сотня. Деякі були напівпрозорими, а деякі... Деякі здавалися справжнісінькими, із плоті і крові, як ми з вами. Вітер ж бурляв їх і туди, і сюди, і вони опадали на землю, ніби осіннє листя. Вони падали на верхівки дерев, на траву, на паркани, на дорогу, яка вела до Конкордії. Деяких із них розривало на шматки, немов Старі ганчірки, що потрапили під леза газонокосарки. Інші ж після падіння підводилися, затиналися і йшли геть, точнісінько як п'яниці суботнього вечора. Смерч тепер рухався в інший бік. Він йшов на південь, угору долиною, віддаляючись від нашого будинку, і на кожному кроці він... Випльовував нових і нових привидів Віра простягла руку І запнула штори Тепер ми всі стояли у сутінках Прислухаючись до стогону дерев І шуму смерчу, що віддалявся від нас «Ну що ж», – сказав я «Більше казати було нічого» Глибокодумно, знаю, і доволі байдуже. Віра підійшла до настінного вимикача і декілька разів роздратовано клацнула ним. Але світло, схоже, не скоро знову запалиться. «Ось вам і гаряча вечеря», – сказала вона. Судячи з її голосу, вона була готова розридатися. Я поклав руку їй на плече, і вона... Розвернувшись, повислав мене на шиї. Бен молодший зазирнув за фіранку, але, вочевидь, не побачив там нічого цікавого, тому що відразу ж запнув її назад. Хтось або щось ззовні на вулиці покликало «Мері!». Голос був чоловічий і жахливо самотній. «Мері, ти тут?» Я кинувся до дверей. Віра міцно вчепилася в мене, хоча ми обоє розуміли, що я маю відчинити. Я відсунув Віру, підійшов до дверей і прочинив їх. На порозі стояв хворобливого вигляду чоловік із темним волоссям, зачесаним назад і розділеним прямим проділом. На ньому був темний піджак, чорного чи тось сірого кольору, я не міг сказати, напевно, у сутінках. Його обличчя було блідим і з жовтуватими, як у прокислого молока, відтінками. Побачивши мене, він зробив крок назад. На ногах у нього були старомодні високі черевики. Він тремтів, немов від пропасниці, і весь час озирався. Його обличчя не виражало нічого, окрім спантеличення. Важко було сказати, чи бачить він інших привидів, що блукають долиною. Він знову повернувся до мене, відкрив рот, і його голос пролунав, як порив холодного вітру. «Мері? Мері чекає на мене?» «Мері тут немає!» Сказав я йому. «Мері?» – повторив він. «Вона чекає на мене?» «Ні», – сказав я. «Тут її немає!» Він замовк, але рот його, як і раніше, був відкритий. Очі блищали немов у пса, якого щойно вдарили ногою по ребрах. «Я не думаю, що тут взагалі є ваші знайомі» сказав я йому, бо мені здалося, ніби він чекає і ще щось. Він затулив рота, розвернувся і пішов через луг, ступаючи по траві ногами у високих черевиках. Я чув, як він продовжує її кликати. Мері, Мері. Проходячи повз римського солдата, котрий розвалився на траві, він почав зникати, випаровуватися. А коли повз нього пробіг маленький хлопчик у панталонах, від нього не лишилося жодного сліду. Людина, яка шукала мері, розтанула у повітрі, вицвіла, ніби фотознімок, надовго залишений під яскравим полуденним сонцем. Але римський солдат ніде не дівся, він, як і раніше, сидів на траві, а маленький хлопчик біг далі і нікуди не зникав. Він побіг у ліс і зник у заростях. По Лузі поневірялося іще сорок чи п'ятдесят таких самих чужинців. Вони блукали безцільно туди й сюди, ніби непрохані гості на пікніку, або ж... На Геловінській вечірці, адже на дворі був жовтень. На краю луки стояв худий чоловік у одязі, начебто часів революції. На голові у нього була напудрена перука і трикутний капелюх. Там же стояв ковбой у жовтому плащі. Неподалік від них ішла жінка у довгій блакитній сукні, низ якої. Волочився за нею травою, а поруч чоловік у костюмі стояв з таким виглядом, ніби він очікує на автобус. Від усіх дерев єфемерною блакитною павутиною тягнулися привиди, пересуваючись слугом по коліно у серпанку. Привиди блукали лісом і навколо дзищали їх голоси. Хаос мов і прислівників. «Ден!» Звідкись із краю луки пролунав голос жінки, мабуть, американки. Вірніш, примари американки. «Ден, чорт, забирай! Де моя сукня?» кричала вона, ступаючи по траві, у чому мати народила. Насправді ж, вона зовсім не ступала, швидше шкандибала похитуючись. Порив вітру розвіяв її на шматки, і нам не довелося більше дивитися на її великий старий обвислий зад. Бен молодший виглядав за моєї спини. Я підштовхнув його всередину, зайшов у будинок сам і причинив за собою двері. Ми із вірою просто стояли у темряві і дивилися одне на одного, тоді як примари ззовні, Перемовлялися і гукали когось. Ми чули бойовий клич індіанця, чули крик якоїсь жінки, що загубила кішку, і чули чиюсь запеклу суперечку, що наростала. Здається, вона була грецькою. Кожен із них шукав свій світ, світ, частиною якого він колись був. Але зрозуміло було, що вони не могли туди повернутися. Вони не могли знайти нічого знайомого і не могли віднайти нікого із знайомих, тому що світ цей більше їм не належав. Він належав нам. Ось у чим проблема. Розумієте? Я пам'ятаю, що тоді сказав Берт Трумен. Я запам'ятав, тому що мені це здалося розумним. Берт подивився на мене. Очі його крізь товсті, круглі окуляри здавалися величезними. І сказав. Знаєш, чому це відбувається, Бена? Я скажу тобі, що я про це думаю. Сьогодні ми у такій великій кількості споживаємо воду і повітря. Вони настільки забруднені, що важко знайти, бодай, один ковток чистої води або свіжого повітря. Ти пам'ятає, що сталося минулого літа, коли океан викинув на берег все сміття? Океан не захотів більше терпіти, він переповнений. Він поправив пальцем свої окуляри і почухав ніс. Як на мене, то там на небесах або ж у пеклі теж вирішили, що з них досить. І теж викинули усіх цих мертвих людей на наш берег. Я не знаю, де тримають усіх мерців, але схоже, схоже, що це місце переповнене. І хвилі викидають їх назад, у наш світ. І це правда. Це істина правда, так само, як і те, що я тепер сиджу із вами тут, «У перукарні Клайда!» «Нісенітниця!» – сказав Клайд, підрівнюючи бакенбарди Берта. Голос Клайда був схожий на свист ржавого парового двигуна. «Нісенітниця! Ці чортові привиди потрапляють до нас через дірку в озоновому шарі!» «Так, учора казали в програмі Дена Резера!» «Напевно, ми розгнівали господа!» припустив Філ Лейні. Він був священником у баптистській церкві і завжди ходив похмурим і ще навіть до того, як усе почалося. «Ми повинні опуститися на коліна і молитися так старанно, як ніколи до цього. Так, ми повинні зробити це, і це єдиний спосіб усе виправити. Я маю на увазі, ми маємо молитися всерйоз». Слід домогтися Божої милості, і тоді він всемогутній все виправить. Та ні, все просто поламалося до біса, сказав Люк Макгір. Старий Люк, величезний хлопака зростом у 6 футів і 3 дюйми у поношеному комбінезоні, і водночас він власник найкращої ділянки землі у Південній Алабамі. Все поламалося, це «Як машина», – сказав він, згортаючи собі ще одну цигарку. «Коли ми міняємо циліндру у своєму тракторі, ми не молимося, аби все знову запрацювало. Коли ми точимо лезо культиватора, ми не падаємо на коліна і не цілуємо землю, поки він знову не запрацює. Ні, чорт, забирай! Цей світ – величезний механізм, і в ньому щось поламалося» а майстерня, на жаль, зачинена. Це була одна із тих пустопорожніх розмов, які ведуться у суботу, в день або ввечері і ні до чого не зобов'язують і не призводять. Але я багато від того часу думав над словами Берта про те, що світ мертвих переповнений і їх викидає назад. Звичайно, я знав, що їх приносять смерті, але... Я розумів, що саме мав на увазі Берт. Труби пекла і раю прорвало, і тепер привиди вивалюються назовні. Поки Люк і Філ сперечалися, повз вікно перукарні Клайда пройшов лицар у потьмянілих обладунках. Він просто йшов дорогою, а місіс Бічам у зеленому олдсмобілі Побачивши його, викрутила кермо і врізалася у магазин Семмі Кейна для чоловіків. Манекени із одягом розлетілися на всі боки тротуаром. Покотилися пластмасові руки і ноги. А лицар просто продовжував іти, ніби нічого й не сталося. Він зробив іще декілька кроків і розчинився у повітрі. Ми всі знали, що він не пішов далеко. Розумієте, він просто не міг ніде піти. Він застряг у примарному світі, як і всі інші мерці. Тоді наша суперечка зійшла на нівець. Люк Магір, стиснувши в зубах зубочистку, поставив раптом нове запитання. «А як ці привиди носять одяг?» Звісно, його носили не всі привиди, але більшість одяг мали. Ми замислились над цим, а потім Люк продовжив, розтягуючи слова. Ця його манера завжди нагадувала мені булькання бруду у глибокій ямі. «Одяг!» – повторив він. «Одна справа – примарні люди, але...» «Примарний одяг? Це як?» Ми знову плавно перейшли до обговорення привидів, і це завело нас у просто немислимі нетрі. Потім Клайд підкинув нам іще одну тему для роздумів. «Слава Богу, що вони привиди! Ось що я вам скажу!» Він змахнув із плечей Берта зі волосся. «Я маю на увазі, що вони повернулися не у плоті!» Він подивився в очі кожному з нас, аби переконатися, що всі його вірно зрозуміли. Але ми не зрозуміли. Ну, можна проїздити крізь них на машині. Не можна торкнутися, наприклад, того хлопця в обладунках, який нещодавно пройшов повз нас. Вам би сподобалося отримати від такої залізяки потиличника, га? Сьогодні вранці я визирнув із вікна і побачив Ціле море цих привидів. Вітер телепав ними, немов старими газетами. Один із них, такий із чорною бородою, волік меча завдовжки більше, ніж зріз старого люка. Вам би сподобалося, якби вас кілька разів штрикнули такою штукенцією. — Але ж меч був не справжній, — глибокодумно зауважив люк. Це був примарний меч? Саме так. І слава Богу! Продовжував цепіти Клайд. А як ти думаєш, що було би, якби всі померлі люди з усього світу повернулися раптом на землю? Напевно, ми скоро про це дізнаємося, сказав я. Схоже, зараз саме це і відбувається. Як і решта... Я знав, що все це відбувається не тільки у місті Конкордія, штат Алабама. Це відбувалося і в Джорджії, і в Північній Кароліні, і в Нью-Йорку, в Іллінойсі, Вайомінгу, в Каліфорнії, всюди, де світило сонце. Привидами кишіли вулиці Лондона і Парижа. Вони юрмилися на Хрещатику, в Австрії теж бачили їх, тому слова «примарний світ» я вживав у буквальному значенні. Вони стосувалися усього світу. «Слава Богу, що вони не справжні!» – знову повторив Клайд, закінчуючи стрихти Берта. «Ну, ось і все!» – він простягнув Берту дзеркало. «Дивись, краще й бути не може!» Люк клацнув пультом, перемикаючи канали у пошуках новин. Показували репортаж із Вашингтона. У кадрі хтось схожий на Томаса Джеферсона сидів на сходах будівлі Конгресу і безутішно ридав. Ця ситуація зринула у моїй пам'яті в одну мить, поки я стояв у напівтемряві, дивлячись на віру і слухаючи голоси привидів та завивання вітру ззовні нашого будинку. Електрики немає. Отже, ми не зможемо подивитися телешоу сьогодні ввечері. А його ж рекламували весь тиждень. Сьогодні особливим гостем у шоу Джоні Карсона мав бути Томас Едісон. Так, я кажу про того самого Едісона, що винайшов електричну лампу. Найпершу Схоже, що Едісона, вірніше його дух, таки вмовили з'явитися на телеекрані Сьогодні був той самий вечір Ще, звичайно, мали запросити Ширлі Маклейн Але вона поки що навіть не померла, то чим вона може бути цікавою? Втім, як би там не було, а електроенергії немає я підійшов до телефону і набрав номер Клайда. «Тут таке робиться!» – сказав Клайд, що перебував за вісім миль від мене. В трубці шипіли перешкоди, але чути було доволі добре. «Філ мені теж щойно дзвонив», – продовжував Клайд. «У нього телевізор не працює, мій домашній, напевно, теж. Якщо хочеш побачити ту передачу, то...» «Приїзди до мене у перукарню! Я візьму нам пива! Добре, весело посидимо!» Я сказав йому, що це чудова ідея. Бен-молодший тягнув мене кудись за рукав, а Віра знову дивилася у вікно. Я поклав слухавку і підійшов глянути, що ж трапилося цього разу. По лузі крокували римські солдати. Я думаю, що вони були саме римськими, але зовсім у цьому не впевнений. Їх було десь близько сотні, і кожен ніс щита і меча. Примарного щита і, звичайно ж, примарного меча, зрозуміло. Ще там була добряча сотня китайців, або схожих на китайців воїнів. Вони були голими до пояса і з волоссям заплетеним у коси. Замить? Римляни й китайці почали битися. Можливо, вони хотіли закінчити стару битву, або вони просто билися, тому що це була їхня робота. Римляни розмахували своїми примарними мечами. Китайці билися за допомогою своїх примарних ніг, але жоден із них не отримував ран. З лісу випливали інші примари. Ковбої мушкетери, стрижені під горщик чоловіки у довгих плащах, жінки в мережевих сукнях, африканці зі щитами із шкіри диких звірів та списами, як у тому англійському фільмі, що його ми із Беном Молодшим дивилися в суботу. Всі ці привиди кружляли ніби у якомусь вируючому танці, і запевняю вас – Їхній галас і крики викликали у мене жах. Сумнівів не було. Навіть будучи мертвими, люди не могли порозумітися одне із одним. Серед приводів бігало декілька собак. Примарних собак. Вони кусали людей за примарні коліна. Здається, там була іще пара коней, але я... Я не можу сказати напевно. В будь-якому разі, здається, рай для тварин також переповнений. Боже, бережи нас, вигукнула віра, але Бен молодший додав, у чистоті. Я глянув на нього і побачив, що мій хлопець посміхається. Так у мого сина було дивне почуття гумору. Напевно, він таки вдався у мене, тому що я був зачарований виглядом усіх цих примар, що кружляли. Віра повернулася спиною до вікна і раптом закричала. Я обернувся. Здається, Бен-молодший також скрикнув, а можливо це скрикнув я. Перед нами, просто посеред нашої вітельні, оббитої сосновими панелями, Стояв рудий бородатий чоловік із двосторонньою сокирою. Цей амбал був за вишки не нижче шести футів і шести дюймів. Він був навіть вищий за люками гіра. На ньому була якась рвана звіряча шкіра і металевий шолом із бичачими рогами. Його обличчя виглядало так, ніби хтось взяв великий шматок м'яса і загорнув його шкірою. Під великими, як дві руді щітки бровами, виблискували зелені очі. Він закричав так, що затремтіло скло, а тоді замахнувся на нас своєю бойовою сокирою. Що б ви робили на моєму місці? Я знав, що це просто привид, і все таке, але у той момент мені важко було міркувати Тверезо. Я відштовхнув віру, аби вона не потрапила під сокиру. І схопив перше, що мені потрапило під руку. Дерев'яний журнальний столик, на якому стояла лампа. Лампа впала на підлогу і розбилася. А я підняв столик на зразок щита, як вікінг. М'язи мої напружилися в очікуванні удару. Втім, удару не було. Бойова сокира, ця примарна зброя пройшла крізь столик. Клянуся, я побачив, як зблиснув метал. Я бачив засохлу на лезі кров. Я відчував навіть її запах. Я впевнений у цьому. Від сокири тхнуло мертвою коровою. Вікінг зробив крок вперед і продовжував розмахувати сокирою, сподіваючись завдати, бодай, одного удару. Все його обличчя розчервонілося. Ви чули коли-небудь вислів... «Злий, як привид!» Я щойно сам його вигадав, тому що цей тип був зліший навіть за самого чорта. Він продовжував раз по раз змахувати своєю сокирою, і лють на його обличчі була страшна. Хоча вона вселяла би більший жах, якби він був справжнім із плоті і крові. Я засміявся, і, схоже, це розлютило його іще більше. Сокира продовжувала проходити крізь стіл. Я промовив, дещо розслабившись. Слухай, но, ну, хлопче, забирай свою іграшку і вимітайся із мого будинку. Він припинив махати Сокирою. Його величезні груди здіймалися при кожному вдиху. Він дивився на мене хвилину, і я був впевнений, він мене... Ненавидить. Можливо, за те, що я живий, а він ні. Я не знаю. Потім він загарчав, зробив крок вперед її і... і почав розчинятися. Останньою зникла борода. Кілька секунд ще вона висіла у повітрі, рухаючись, ніби за нею ворушилися губи, а потім зникла й вона. «Він пішов? Пішов? Бен, скажи, що його більше немає!» Віра забилася у куток, обхопивши себе руками. Її очі були широко відкриті і дивилися порожньо. Мені не сподобався вираз її обличчя. Бен молодший теж був приголомшений. Він стояв на тому самому місці, де хвилину тому був вікінг, і водив руками, ніби обмацуючи повітря. «Його більше немає, Люба», – сказав я вірі. «Насправді його тут і не було. З тобою все гаразд?» «Я ніколи, ніколи не бачила нічого подібного!» Вона на силу переводила дихання. Я поставив столик на підлогу і обійняв її. Вона тремтіла. «Тихо, тихо, Люба моя, вони не справжні!» – втішав я її. «Їх немає, це просто зображення у повітрі. Вони висять тут якийсь час, а потім зникають. Але вони не справжні, це є кіно, розумієш?» Вона кивнула. «Так, вимовила вона, але голос її прозвучав так, ніби їй не вистачало повітря. Тату, зачекай хвилинку. Хочеш, Люба, я принесу тобі аспірин?» «Можливо, ти хочеш прилягти?» Я продовжував обіймати Віру, побоюючись, що її коліна підігнуться і вона впаде. «Тату!» Голос мене молодшого здавався вищим, аніж зазвичай. «Тату, подивися!» «Я в порядку», сказала Віра. Вона вміла тримати себе у руках. «Понад двадцять років життя на фермі даються в знаки». «Я в порядку, Любий. Там Бен-молодший хоче тобі щось показати». Я озирнувся на хлопчика. Він стояв на тому ж місці, де був вікінг, і дивився впритул на столик, який я хвилину тому поставив на підлогу. «Тату!» – повторив він. «Мені здається, здається, раніше тут цього не було». Чого тут раніше не було. Я став у нього за спиною і раптом зрозумів, про що саме він говорить. На стільниці з'яла одна діагональна подряпана. Вона була неглибокою, таку можна залишити навіть нігтем, але... але Бен молодший мав рацію. Я відразу це зрозумів. Раніше подряпини не було. Я провів пальцем по всій її довжині, аби переконатися, що вона справжня. На зворотньому боці підставки для лампи була зелена підкладка, тому нею неможливо було будь що подряпати. Я подивився на Бена молодшого. Він тямущий хлопчик і я бачив, що він все зрозумів. І він побачив, що я теж зрозумів. «Віро!» Я намагався, аби мій голос звучав спокійно, але, здається, це у мене доволі погано виходило. «Е, «Люба, давай з'їздимо у місто, повечерюємо. Як ти на це дивишся?» «Добре». Вона підійшла і взяла мене за руку, і явно не збиралася відпускати. Мені довелося піти разом із нею до шафи, аби дістати її светр. Бен-молодший обережно ступав коридором, водячи перед собою в повітрі руками, аби переконатися, що там нічого немає. За хвилину він повернувся зі своєї кімнати із курткою у руках. Я взяв гаманець, ключі від свого пікапа, і ми вийшли у сіро-зелені сутінки вулиці. На під'їзній доріжці билося декілька привидів китайців, римлян, пара індіанців і високий хлопець у Кілті. Я дав задній хід, не звертаючи на них увагу, і ніхто із них також не виявив невдоволення. Дорогою до Конкордії я увімкнув радіо, втім дарма. На всіх хвилях було чути тільки перешкоди. Я вимкнув приймач. Від цього шуму мені починало здаватися, ніби світ кричить на мене. Віра торкнулася моєї руки і вказала праворуч. Пагорбами йшов іще один смерч. Він здіймав в повітря опале листя і лишав після себе юрби нових привидів. Небо було зелене і з навислими хмарами – і перловими прожилками. Пікап проносився повз безформні туманні силуети. Я увімкнув двірники. Ми проїхали повз пасовища Бобі Гловера. По ньому бродило і затиналося так багато приводів, що здавалося, ніби вони організували тут якийсь вудсток. На паркані із колючого дроту то тут, то там – Теліпалося щось схоже на шматки туманної тканини, хоча в них вгадувалися обриси рук, ніг та голів Посеред дороги йшла літня жінка в одязі пілігрима Вона побачила автомобіль, що наближався до неї, і коли ми проїздили, видала дикий вереск, ніби кішка, з якої здирають шкіру я глянув у дзеркало заднього огляду і побачив на тому місці, де вона стояла раніше, тільки блакитний серпанок. У цей момент у мене виникла дивна думка. Але ж десь у цьому світі точнісінько так само поневіряються мої батьки і мама Віри теж. Її батько був іще живий у будинку для літніх людей у Монгомері. «Десь у цьому примарному світі ходять мої пращури і пращури усіх людей, які будь-коли існували. Я ще не бачив серед привидів жодного немовляти. Я, відверто кажучи, сподівався, що й не побачу, але хто зна?» «У моїй голові ніби опале червоне листя, у вихорі смерчу ми дивні думки». Мій батько помер шість років тому, а ще за рік померла й мати. Можливо, саме цієї миті вони блукають десь бразильськими джунглями або вулицями Далласа. Звідки мені знати? Єдине, на що я сподівався, це, що мого тата не занесе у Токіо. Він воював з японцями під час Другої світової війни і казав, що то було справжнє пекло. Нині і йому потрапити туди було би гірше за пекло. Орієнтовно за три милі від Конкордії ми натрапили на мікроавтобус, що лежав у канаві. Обоє передніх дверей були прочинені, але поблизу нікого не було видно. Я зупинився і вже збирався вийти із машини, як раптом почув щось на кшталт індіанського бойового кличу звідкись із лісу. Я тієї ж миті пригадав подряпину на стільниці, нервово сковтнув слину і натиснув на газ. Напевно, я надто сильно розігнався перед наступним поворотом. А можливо, і ні. Як би там не було, але він з'явився перед нами раптово. Віра закричала і натисла ногою в підлогу, але педаль гальмів була... З мого боку, я ж був абсолютно впевнений, що зітнення не станеться. Він більше нагадував мавпу, аніж людину. Він був потворний, замотаний у пошарпану левову шкуру, на якій тиліпалася голова. І криком він кинувся на пікап, оголивши гострі зуби. Я хотів було ухилитися, але... Цьому не було сенсу, до того ж, я не хотів звалитися у кювет. Печерна людина підвела палицю, якій було натицяно безліч гострих каменів, і почала розмахувати нею з такою легкістю, ніби вона важила не більше пір'їнки. Та жахлива довбня розтанула у повітрі за якусь мить до того, як мала зіткнутися із крилом автомобіля. Я знову почув ревіння печерної людини. Здавалося, просто біля мого вуха. І натис на педаль газу. Ми виїхали на дорогу. Двигун буркотів і тріщав. Наймовірніше, що та печерна людина, вірніше її привид, подумав, що ми якась здобич. Я глянув у дзеркало заднього огляду, але там уже нікого не було видно. Він був... «Не справжній, так?» – тихенько запитала Віра. Вона дивилася просто перед собою. «Він просто картинка у повітрі, як кіно, так?» «Так, так, все правильно», – відповів я, а сам пригадав подряпину на стільниці. Мої пальці із силою стискали кермо. Подряпини не було, поки цей ідіот Вікінг не почав розмахувати своєю сокирою. Думки мої потекли у небезпечному руслі. Вікінг був примарою, і сокира його була примарною. Картинка. Кіно що застигло в повітрі. Але звідки ж тоді на столі взялася Подряпина? Немов хтось легенько зачепив його. Металевим лезом. Я більше не міг думати про це. Від однієї думки про те, що це могло означати, волосся у мене на потилиці ставало дибки. Конкордія — це маленьке містечко, у якому толком і подивитися немає на що. Але коли ми в'їхали у нього, воно здалося мені таким прекрасним, як ніколи раніше. Сонце швидко хилилося до заходу. До горизонту кольору зеленої ящерки. Морок не панував вулицями. Його гнали геть ліхтарі. Ми відразу попрямували у місцеве кафе. Там було повнісінько народу. Напевно, багатьох відвідала та ж сама ідея, що й мене. Товариство живих людей заспокоювало. Хоча їжа тут була, як завжди, паршива. Цілком природно, що головною темою для розмов були примари. Раз у раз хто-небудь гукав. Подивіться у вікно! Всі оберталися, аби побачити нову примару, котра йшла головною вулицею. Небо виблискувало. Над горизонтом спалахували блискавки, а ми сиділи у кафе, і спостерігали за парадом привидів, повз пройшов чоловік у смокінгу і в черевиках із гамашами. Його по старомодному напомаджене волосся виблискувало, і він зломленим голосом гукав жінку на ім'я Ліза. По його щоках текли примарні сльози. Потім повз вікна кафе пробіг солдат у нацистській формі. В руках він тримав примарного автомата. Маленька, руда, кучерява дівчинка у нічній сорочці. Хитаючись, пройшла вулицею, вигукуючи щось мовою, якої я не знав. Декілька жінок хотіло було вийти на вулицю, аби допомогти їй, але чоловіки перегородили їм вихід. Маленька дівчинка була примарою. Ніхто не хотів бачити її тут, серед нас. Живих. Дуже багато примар блукали тут біля кафе. Напівоголені єгиптяни із горіхово-темною шкірою, жінки у строкатих танцювальних костюмах, пара чоловіків у високих шапках, облямованих хутром, примари в ганчір'ї, примарний хлопчик років 12, ровесник Могобена-молодшого. Він підійшов до вікна кав'ярні і зазирнув всередину. До нього приєднався привид беззубої жінки із довгим сивим волоссям. В інше вікно зазирав чоловік у смугастій тюремній робі, а за його плеча визирав високий худорлявий хлопець із розфарбованим, немов уклоу на обличчям. За декілька хвилин. Навколо кафе зібрався цілий натовп. І всі вони дивилися на нас. Апетит у мене відразу ж зник. Зовні було п'ять-шість десятків привидів. Вони дивилися на нас і, напевно, хотіли приєднатися. Грей Старплі, метр Дотель, почала опускати на всіх вікнах жалюзі. Потім... Міч Бреннер і Томі Шоукрос встали з-за столів, аби їй допомогти. Але щойно всі жалюзі опустили, а вікна зачинили. Примари на вулиці почали стогнати і вити. На цьому нашу вечерю було завершено. Чуючи це виття, деякі з нас, я кажу про живих, теж почали плакати і стогнати. Переважно жінки і діти, але... Чорти б мене забрали, якби я не бачив декількох чоловіків, які теж настільки занепали духом, що почали плакати. Це вже було зовсім не смішно. У всякому разі шум із кафе, мабуть, налякав привидів, тому що їх голоси почали віддалятися, аж поки зовсім не зникли. Тепер... Плакали тільки живі. А потім Грейсі, Грейсі раптом скрикнула так, що у будівлі ледве не знесло дах. Старий фермер, який самотньо сидів за столиком над незайманою чашкою кави, раптом підвівся і розтанув у повітрі. Його ніхто не знав, але, напевно, всі подумали, що він просто не місцевий. Схоже на те, що деяких привидів уже важко було відрізнити від живих людей. Час минав. Здавалося, ніхто не хотів повертатися у свої будинки повні привидів. До нашого столика підійшли Джек і Сара Келтони. Посидівши з нами кілька хвилин, вони розповіли, що електрики й досі немає, і, судячи із розмов, навколо твориться справжнісінький хаос. Новини були невтішні, враховуючи, що Келтони жили приблизно за дві милі ближче до міста, ніж ми. У кафе декілька разів блимало світло і від страху всі кричали. Але Грейсі сказала, що це просто ремонтують в лінії електропередач і турбуватися немає чого. Окрім того... У них достатньо ліхтарів і свічок. Поки Джек розповідав, як він зустрів примару Авраама Лінкольна, що крокував вздовж шосе 2-1-1, я дивився у вікно крізь жалюзі і спостерігав, як небо у далині розрізають блакитні блискавки. Схоже, що ніч тут не віщувала нічого гарного. Чорт, забирай! Вона ніде не віщувала нічого гарного. Я не знаю, скільки філіжанок кави ми випили із Вірою. Бен молодший серйозно зайнявся картопляними чіпсами. Він їсть завжди із апетитом. Натоп потихеньку почав розходитися. Люди вирішили повернутися додому і лягти спати, якщо вони, звичайно, зможуть заснути. Коли до початку шоу Джоні Карсона лишалося всього декілька хвилин, я оплатив рахунок і повів Віру і Бена Молодшого у перукарню. Вона була на цій же вулиці. Там уже почали збиратися постійні клієнти. Чавунна піч була добряче розігріта. Телевізор був увімкнений. До початку шоу лишалося близько десяти хвилин. Ми взяли стільці і сіли поруч із Тілом і Глорією Лейні. Люк Макґір із дружиною та двома дітьми теж були тут, як і Трумани, Кеймі, Семі і Бет. Клайд підготував шість упаковок Будвайзера. Втім, пити не захотів ніхто. Шоу почалося. Вийшов Джонні Карсон. Цього разу він був абсолютно серйозний і навіть не посміхнувся. Він почав показувати старі фото Томаса Едісона. Далі вийшов автор біографії Едісона. Потім Міккі Руні, який колись грав молодого Едісона у фільмі. Наступним гостем був чоловік, який розповідав про привидів, що поширилися по всьому світу. Він сказав, що вони з'являються скрізь. Від Сахари до Північного полюса. Думаю, це був якийсь експерт, але відверто не знаю, в якій саме галузі. Поки тривала бесіда, яка передувала появі самого Едісона, я весь час думав про подряпаний столик. Що залишило цю подряпину? Лезо сокири вікінга? Але ж це неможливо. Привиди – приведи. це ж просто картинки, які застигли у повітрі. Вони нереальні. А потім я згадав перекинутий мікроавтобус, який ми бачили дорогою до міста. Згадав бойовий клич індіанців, що лунав із лісу. Я згадав слова Клайда. Як ти думаєш, що було б, якби всі померлі люди з усього світу... Повернулися раптом на землю. Привиди всіх будь-коли померлих людей – це одне. Але якщо… В мене перехопило подих від однієї думки про це. Але якщо усі люди, які будь-коли померли у цьому світі, насправді повернуться. Вони прийшли у вигляді привидів, але що коли вони не завжди будуть лишатися привидами. Можливо, це просто смерть навпаки, зворотній процес. Можливо, деякі примари почали уже мало-помалу набирати щільності. Вони стають реальними, як вістря її сокири, реальними, як індіанці, які витягли когось із мікроавтобуса і зняли скальп. Я струснув головою, намагаючись позбутися цих думок. «Привиди». «Ні, це всього лишень привиди, хіба ні?» І настала ця мить. У шоу. Світло в студії приглушили, напевно, аби не лякати Едісона. Потім гості хором почали скандувати його ім'я. Втім, за мить Джоні Карсон попросив публіку поводитися тихіше. Глядачі ж продовжували кликати Едісона. Просили його приєднатися до них, але місце поруч із Джоні, як і раніше, лишалося порожнім. Так тривало певний час. Доволі скоро на обличчі у Джоні з'явився вираз, ніби... ніби він запросив на шоу Пса, який вміє розмовляти, а той не видає жодного звуку і навіть не гавкає. На мій погляд, ситуація виглядала вкрай безглуздо. «Я візьму пива», – сказав Люк і простягнув руку до пляшки. Але він до неї так і не торкнувся. «Тому що ми всі разом охнули». На порожньому кріслі біля Джонні Карсона Почала з'являтися тінь. Деякі глядачі почали перемовлятися, але Джоні змусив їх замовкнути. Тінь набувала обрисів людини. Це був сивочолий чоловік із сумним обличчям, одягнений у пом'ятий білий костюм. Він мав такий вигляд, ніби в цьому костюмі людина поспала певний час. Постать проявлялася дедалі чіткіше і. Це була людина, що раніше зображалася на пожовклих фото. Це був Едісон. На ньому одяг, скрипучим голосом вимовив Люк. Скажіть, як привиди можуть носити одяг? Тихо! Шикнув на нього Філ, присуваючись ближче до екрану. Клайд додав звуку. У Кріслі на шоу Карсона дійсно сидів Томас Едісон власною персоною. Незважаючи на напівтемряву, він моргав, ніби світло дратувало його очі. І він тремтів. Джонні теж тремтів, як і всі інші у студії. Томас Едісон був чимось схожий на старенького, тендітного, переляканого дідуся. Ем від Таю вас, містер Едісон, сказав нарешті Джонні. Здавалося, що слова даються йому важко, ніби у нього в горлі застрягла куряча кістка. Скажіть, я можу називати вас просто Том? Едісон нічого не відповів. Він просто тремтів і важко дихав. Він перебував у стані шоку, схоже. А? Страх перед аудиторію», – сказав Берт. «Зі мною таке одного разу було, коли я виступав із промовою у клубі «Сівітан». «Томе», – продовжував Джонні Карсон, – «ви знаєте, хто я?» Едісон струснув головою. Його засклонілі очі блищали. «Містер Едісон», – сказала Ширлі, – «ми всі тут ваші...» «Друзі!» Едісон неголосно застогнав. Ширлі трохи відсунулася від нього. «Томе!» Джонні Карсон спробував іще раз. «Скажіть, звідки ви?» «Я... не...» Едісон заговорив, втім його голос був тихий, швидше схожий на шерех. «Я...» Не. Він озирнувся навколо, ніби намагаючись підібрати потрібні слова. Я не з цих місць. Він глянув на глядачів. Мені тут не подобається. Ми всі вас любимо, сказала Ширлі. Розкажіть нам про вашу подорож. «Що ви бачили у інших?» Але наступної миті пекло зійшло на землю. Хтось із глядачів зробив знімок. Клацання, і в очах Едісона відбився яскравий спалах. За ним другий, третій. Карсон схопився і закричав. «Жодних знімків!» Я ж попереджав, жодних зімків! Заберіть у них апарати, хто-небудь!» Раптово засяяли всі вогні у студії. І це дійсно було несподівано. Том Едісон підскочив у кріслі. Глядачі ринули до сцени, а Джонні Карсон закричав, аби всі лишалися на своїх місцях, але його практично не було чути у загальному галасі. Знову заблискали спалахи фотоапаратів. Напевно, хтось із журналістів таки проніс потайки у студію, незважаючи на заборону свою техніку. Спалахи освітлювали обличчя Едісона. І раптом, як грім серед ясного неба, він простягнув руку, схопив з колін Ширлі її кришталеву кулю і жбурнув просто у спрямовану на нього телекамеру. Камера розбилася. По всьому екрану пішли зигзаги тріщин. Інша камера зафіксувала, як Едісон підхопився, закричав і розчинився у блакитному серпанку. «Всім сісти на місця!» – волав Джонні. Але люди намагалися протиснутися ближче. Вони хапали одне одного за руки, за плечі, штовхалися. Намагаючись пропхатися наперед, поводили себе, ніби у якомусь змаганні із боротьби. «Я прошу всіх сісти!» – лунав голос Джонні Карсона. Екран потемнів. «Е, «Хтось наступив на кабель», – сказав Берт. На екрані замиготіли перешкоди, а потім з'явився напис. «Передачу припинено». З технічних причин. Будь ласка, очікуйте сигналу. Ми чекали сигналу, але завершення шоу Карсона так і не показали. Він взяв його в руку, тихо сказав Люк. Ви бачили? Він взяв його в руку. Що взяв? запитав Клайд. «Що за нісенітницю ти там мелеш?» «Томас Едісон. Він взяв у руку кришталеву кулю і кинув її», пояснив йому люк по черзі, заглядаючи кожному із нас у вічі. «Той примарний привид взяв у руку реальний предмет. Як він зміг це зробити?» Ми всі мовчали. Я мало не розповів, але вчасно зупинив себе. Я не хотів вірити, що це правда. Можливо, мені варто було розповісти, але момент було втрачено. Над містом мигнула блискавка. За три секунди лампи у перукарні моргнули. Раз, другий. А тоді згасли. Все місто поглинула темрява. Віра ойкнула і вхопила мене за руку. Вхопила так сильно, що я думав, вона зламає мені пальці. «Ну, от так от», – сказав Клайд. Він стояв у темряві. Люк запалив сірника. У тьмяному світлі ми самі були схожі на привидів. Клайд вимкнув непрацюючий телевізор. «Не знаю, як всі ви», – сказав він. «А я йду додому, аби гарненько виспатися і чхати хотів на цих привидів». Всі почали розходитися, і Клайд замкнув за нами двері. «Напевно, нам краще вирушити у готель, у Holiday Inn. Це неподалік від Гренджвіла». Сказав я Вірі і Бену-молодшому по дорозі до нашого пікапа. «Можливо, у них є електрика. Ви згодні?» Віра не відпускала мою руку. «Ні», – сказала вона, – «я не зможу заснути у незнайомому місці. Бачить Бог, все, чого я хочу, це лягти в своє ліжко, накритися ковдрою з головою і сподіватися, що вранці все це виявиться просто нічним кошмаром». «У Холідей ін безпечніше», – сказав я. І наступної миті пошкодував просказане. Віра помітно напружилася. «Безпечніше?» – перепитала вона. «Що це значить «безпечніше»?» Якби я їй сказав усе, що думаю, це був би кінець. Мені довелося би зішкрібати віру зі стіни. «Бен молодший, до речі, теж прислухався. Я знав, він все розуміє, але ж все-таки там був наш дім. Гаразд, Люба», – сказав я і обійняв її за плечі. «Сьогодні вночі ми будемо спати вдома». Я відчув, як Віра розслабилася. Я зрадів, що не дав їй впасти у безодню жаху». Ми поїхали. Світло фар автомобіля діяло заспокійливо. Напевно, нам цю ніч варто було би провести у машині. Але тоді на ранок ми всі були б розбитими, і в нас би боліла спина. Краще повернутися додому і з головою залізти під ковдру, як і хотіла Віра. Я чомусь пригадав про те, що у підвалі у мене Є захована рушниця. Треба буде дістати її і зарядити. Принаймні, зайвою вона точно не буде. Покладу її біля ліжка. Про всяк випадок. «Обережно, Бен!» – вигукнула раптом Віра. «Я вдарив по гальмах, але було надто пізно. Просто перед нами посеред дороги стояла печерна людина». Вона загарчала і підвела над головою ту саму добню із гострим камінням. На її, мавпоподібних плечах, заграли м'язи. Я до останньої миті очікував, що та добня розчиниться у повітрі. Я хотів, аби так сталося. Я молився про це у ту секунду, яка здалася мені вічністю. Господи, як же я молився, коли та добня наближалася до крила автомобіля. І вона вдарила. Вона вдарила, але не по крилу, а по капоту нашого пікапа з такою силою, що ми всі підстрибнули на сидіннях. Віра закричала. Бен молодший, здається, також. Одна фара розбилася і згасла. Я почув дивний неприємний звук і почув, як за проломленим радіатором у двигуні щось клацнуло. Машина хитнулася. З під понівеченого капота повалив дим. Печерна людина відскочила назад, і машина пронеслася повз неї. Мені здалося, та мавпа була налякана не менше за нас. Я глянув у дзеркало заднього огляду і в червоному світлі габаритних ліхтарів побачив, що він так і стоїть на дорозі. За його спиною, над зануреним у темряву містом, сяйнула. Блискавка. Мені здалося, що він посміхнувся. Він знову махнув своєю добною і важкими кроками пішов за нами. Машина на силу рухалася. Давай, давай, казав я, продовжуючи тиснути на педаль газу. Крик віри обривався. Вона тремтіла і притискалася до мене. «Він вдарив нас, тату!» – сказав Бен-молодший з заднього сидіння. «Цей виродок вдарив нас!» «Так вдарив!» – сказав я йому. Вірніш, не сказав, а про «Так я знаю!» Ми їхали далі. Наш «Шевроле» був доволі міцний, але я дивився на прилади. Вслухався у шум двигуна і розумів. Вісім миль додому – це занадто навіть для нього. Нарешті двигун із тріскотінням затремтів і відключився. Я їхав за інерцією так довго, наскільки це було можливо, і знову і знову молився, аби, аби ми доїхали так аж додому. Але я знав, попереду дорога рівна, жодного ухилу. Нарешті ми зупинилися. «Ми стоїмо, тату!» – сказав Бен-молодший. Я кивнув і продовжував сидіти. В глибині душі я хотів скрутити йому шию. Віра схлипувала.